Розділ 9. Прощавай, Бенгоре. Курс на захід крізь дні ночі. Бачите очима інших. Безкінечне провалля. Проріха. Застереження. Рішення Браяна. Посадка. Тільки летючі зірки. Літак круто завертав на схід, кинувши Чорнобородого, який уже подолав три чверті загального салону, на ряд порожніх крісел. Він озирнув усі інші порожні крісла виболошеними переляканими очима і міцно заплющив очі. Господи, забурмотів він, марення, клята біла гарячка та ще й найгірша з усіх, які були. Він з жахом подивився довкола. Далі підуть жуки, де ті довбані жуки? Жуків нема, подумав Альберт, та зачекає на ось, коли побачиш ті кулі. Вони тобі обов'язково сподобаються. Пристебніться, друже, сказав Ніки, закрити свою. Він обірвав себе, не вірячи власним очам, задивився на аеропорт. Тобто туди, де щойно був аеропорт. Головні будівлі вже зникли, і база Національної гвардії на його західному кінці також зникла. Їхній лайнер набирав висоту над зростаючою прірвою темряви, над вічним резервуаром, який, здавалося, не має ні кінця, ні краю. «О, Господи, милостивий, Ніку!» Пролепетала Лорел і раптом закрила собі долонями очі. Коли вони на висоті півтори тисячі футів пролітали над злітно-посадковою смугою 33, Нік побачив 60 чи сотню паралельних колій, які бігли по бетону, краючи його на довгі смуги, що провалювалися в порожнечу. Ті смуги привели йому на згадку Крега Тумі. Риб? По інший бік проходу Бетані смикнула вниз і закрила віконну шторку поряд з кріслом Алберта. І не смій її відкривати, заявила вона хлопцю істеричним, скандальним голосом. Не хвилюйся, сказав Алберт і зненацька згадав, що свою скрипку він залишив там, унизу. Ну, тепер вона вже безсумнівно пропала, і він теж різко затулив руками собі обличчя. Перш ніж Брайан почав знову розвертатись на захід, він побачив те, що лежало східніше Бенгора, там не було нічого, повне ніщо. Там від обрію до обрію під білим склепінням неба застиглою проточеною пролягла титанічна ріка Чорноти. Дерева зникли, місто зникло, сама земля зникла. Такий, мабуть, краєвид, якщо летіти у відкритому космосі, подумав Брайан, і відчув, що його здоровий глуст дав осічку, і як це вже було в польоті на схід. Відчайдушно тримаючи вкупі власний розум, він змусив себе зосередитися на пілотуванні літака. Він піднімав його швидко, прагнучи увійти в хмари, прагнучи, щоб ця диявольська картина замазалася. Лайнер рейсу номер 29 знову прямував на захід, але за секунди до того, як їм увійти в хмари, Брайан побачив пагорби і ліси, і озера, що тягнулися західніше міста, побачив, як їх безжально крають тисячі схожих на павутиння чорних ліній. Він побачив, як беззвучно сповзають у зростаючу пащу безодні величезні шматки реальності. І тоді Брайан зробив те, чого ніколи не робив, сидячи в кабіні літака. Він заплющив очі. Коли він знову їх розкрив, літак уже заховався в хмарах. Цього разу турбулентності майже зовсім не було. Скидались на те, що, як і припускав Боб Дженкінс, атмосферні процеси поволі гальмували, наче старий годинник. Через 10 хвилин після входження в хмари 767-й виринув у яскраво-блакитному світі, який розпочався на висоті 18 тисяч футів. Купка пасажирів нервово перезиралися між собою, а потім, коли через інтерком вімкнувся Брайан, вони почали дивитися на динаміки. «Ми в небі», – просто сказав він. «Усі ви знаєте, що діється тепер. Ми летимо назад тим самим маршрутом, яким сюди прилетіли». І сподіваємося, що ті, хто зна що, за ворота, крізь які ми сюди пролетіли, все ще на місці. Якщо так, ми спробуємо пролетіти крізь них знову. Він замовк на хвильку, а потім продовжив. Наш зворотний рейс має забрати десь від 4,5 до 6 годин. Хотілося б мені бути більш точним, але не можу. За рядових обставин через переважаючі вітри політ на захід зазвичай триває довше, ніж політ на схід. Але скільки можу судити зі своїх приладів у кабіні, вітру наразі немає. Затнувшись на мить, Брайан додав. У цьому небі нічого не рухається, окрім нас. Ще якусь хвильку інтерком залишався вімкнутим. немов Брайан збирався ще щось сказати. Але потім, клацнувши, вимкнувся. Що тут заради Бога відбувається? Трусячись запитав чоловік з чорною боротою. Алберт на мить задивився на нього і тільки потім промовив. «Не думаю, що вам буде приємно про це дізнатися». «Я знову в шпиталі?» – заблимав переляканими очима Чорнобородий на Алберта. І Алберта раптом пройняло симпатією до цього чоловіка. «Ну, чому б вам не вважати, що так і є, якщо це допоможе?» Ще якусь мить Чорнобородий у неймовірному зачаруванні продовжував дивитися на хлопця, а потім сказав. «Я знову спати просто зараз». Він опустив спинку крісла і заплющив очі. Менше ніж за хвилину його груди почали глибоко і ритмічно здиматися і опускатися. Він стиха захропів. Альберт відчув заздрість до нього. Нік швидко обійняв Лорел, потім розтібнув на собі ремінь безпеки і підвівся. піду в кабіну. Хочете разом зі мною?» Лорел похитала головою і показала через прохід на Дайну. «Я залишуся з нею». «Ви вже нічого не можете там зробити, самі знаєте», – сказав Нік. «Боюся все тепер у руках божих». «Я це розумію», сказала жінка, «але хочу залишитися». Гаразд, Лорел». Він ласкаво зворушив долонею її волосся. «Таке гарне ім'я, ви на нього заслуговуєте». Вона подивилась на нього і посміхнулася. «Дякую». «У нас призначене побачення з вечерею, ви ж не забули, чи не так?» «Ні», сказала вона, так само усміхаючись. «Не забула і не забуду». Нік нахилився і легким поцілунком торкнувся її губ. Добре. Мовив він, і я також. Він пішов у бік кабіни, а вона легенько притисла пальці собі до губ, немов утримуючи його поцілунок там, де було належне йому місце. Вечеря з ніком гопвелом, чорнявим, таємничим незнайомцем, можливо, при свічках і з пляшкою якогось доброго вина. А потім ще поцілунки, справжні поцілунки. Усе це задавалося таким, що могло відбуватися в якомусь з арлекінівських любовних романів, які вона інколи читала. Ну то й що. То приємні історії, сповнені ніжних, безневинних мрій. Це не зашкодить трішки помріяти, чи не так? Звісно, ні. Але чому вона відчувала, що цій мрії навряд чи судиться справдитися? Лорел розтібнула власний ремінь безпеки, перетнула прохід і приклала долоню дівчинці до лоба. Пропасний жар, який вона відчувала раніше, вщух. Шкіра у Дайни тепер була восково-прохолодною. «Мені здається, вона відходить», – сказав Руді, якраз перед тим, як вони почали свій шалений розгін перед злетом. Тепер ці слова пригадалися Лорел, бемкнувши в її голові з болісною вагомістю дзвона. Дайна вдихала повітря дрібними ковтками. Під ременем, що щільно притискав до рани складений зі скатерки тампон, ледь здіймалися і опадали її груди. Лорел з безкінечною ніжністю прибрала у дівчинки злоба волосся і подумала про той дивний момент у ресторані, коли Дайна потягнулася рукою і вхопила Ніка за джинси. «Ви не вбивайте його, він нам потрібен». «Це ти врятувала нас, Дайна. Ти поробила щось містеру Тумі, щоб врятувати нас. Ти якось змусила його принести в жертву своє життя заради нас». Лорел подумала, що, мабуть, щось на кшталт цього і сталося і уявила собі, як якщо це правда, ця маленька дівчинка, сліпа і важко поранена, приймала таке рішення у своїй темряві. Вона нахилилася і по черзі поцілувала прохолодні, закриті повіки Дайни. «Тримайся», – прошепотіла вона. «Прошу, тримайся, Дайно». Бетані обернулася до Алберта, вхопила обидві його руки своїми і запитала. «Що станеться, якщо пальне виявиться поганим?» Альберт подивився на неї серйозно і ласкаво. «Ти сама знаєш на це відповідь, Бетані. Можеш називати мене Бет, якщо хочеш. Герест». Порившись, вона дістала сигарети, підняла очі на світлове застереження «Не курити» і прибрала їх назад. «А то ж», сказала вона, «Знаю, ми розіб'ємося, кінець історії. А ти знаєш що?» Він похитав головою, злегка усміхаючись. «Якщо ми не зможемо знову знайти ту проріху, я надіюся, що капітан Інґал навіть не намагатиметься посадити літак». «Я надіюся, він просто вибере якусь симпатичну високу гору і розіб'є нас об її верхівку. Ти бачив, що трапилося з тим скаженим. Я не хочу, щоб таке трапилося зі мною». Вона затремтіла, і Альберт обхопив її рукою. Вона відверто скинула на нього очі. «Ти хотів би мене поцілувати?» «Так», – сказав Альберт, «Но тоді тобі краще поспішити, що далі то стає пізніше». Альберт так і зробив. Це тільки третій раз у своєму житті найметкіший юдей на захід від Міссісіпі цілував дівчину, і це було чудесно. Він міг би весь зворотний політ провести в поцілунку з цією дівчиною і абсолютно не турбуватися ні про що. «Дякую, тобі озвалась вона і поклала голову йому на плече. Мені це було потрібно». Ну якщо тобі стане знову потрібно, просто скажи», – промовив Альберт. Вона підняла на нього очі і повеселішала. «Тобі потрібно, щоб я ще й казала, Алберте?» «Гадаю, ні», – процідив аризонський юдей і повернувся до справи. Дорогою до кабіни Нік зупинився побалакати з Бобом Дженкінсом. Край неприємна думка навідала його, і він хотів обговорити її з письменником. «Як ви гадаєте, можуть бути якісь з тих створінь тут, у небі?» Боб на мить задумався. «Судячи з того, що ми побачили там, у Бенгорі, я б так не думав». Проте наразі важко сказати, хіба не так? У такій ситуації всі варіанти ймовірні. Так, я теж так вважаю. Всі варіанти ймовірні. Нік на хвилю замислився. А як щодо цієї вашої проріхи в часі? Не бажали б ви оцінити наші шанси на те, що ми знайдемо її знову? Боб Дженкінс спроквола похитав головою. Ззаду них заговорив Руді Ворік, збентеживши їх обох. «От мене ви не питаєтеся, але я висловлю свою думку все одно. Я покладаю наші шанси як один проти тисячі!» Нік обдумав цю заяву. За якусь мить рідкісна промениста усмішка розквітла на його обличчі. «Зовсім непогані шанси», – сказав він. «Зовсім непогані, якщо зважати на альтернативу». Менш ніж через сорок хвилин блакитний колір неба, в якому рухався літак, почав глибшати. Воно поступово перетворилося на індигове – а потім на бускове. Сидячи в кабіні, стежачи за своїми приладами і мріючи про чашку кави, Брайан згадав одну стару пісню «Коли бускові сутінки спадають на сонні садові огорожі». Жодних огорож тут у горі не було. Але в піднебессі Брайан уже побачив перші крижані крихти зірок. Було щось обнадійливе і заспокійливе в цих древніх сузір'ях, які одне по одному проявлялися на своїх старих місцях. Він не знав, як вони можуть залишатися тими самими, коли так багато іншого було так брутально понівечено, але дуже зрадів, що вони є. «А воно дедалі швидше, чи не так?» – промовив Нік у нього за спиною. Брайан розвернувся в кріслі до нього обличчям. «Так, швидше. Невдовзі дні і ночі почнуть пробігати зі швидкістю клацання затвора фотоапарата, я гадаю». Нік зітхнув. «І тепер у нас найважча частина, хіба не так?» «Ми чекаємо, що трапиться, і трішки молимося, як я здогадуюся». «Це не завадить», – Брайан зміряв Ніка Гопвела довгим поглядом. «Я летів у Бостон, тому що моя колишня дружина загинула в безглуздій пожежі. Дайна летіла тому, що якась кліка лікарів пообіцяла їй пару нових очей. Боб летів на фанатський форум, Альберт у музичний коледж, Лорел у відпустку. А навіщо в Бостон летіли ви, Ніку? Розкривайтеся». Нік довго дивився на нього, вагався, а потім розсміявся. «Ну, чому б і ні», – відповів він з запитальною інтонацією. Але Брайан не був таким дурником, щоб повірити, ніби це запитання адресовано йому. «Яке має значення класифікація цілком таємно, коли ти щойно бачив, як банда смертоносних грибів-дощовиків згортає цей світ, неначе старий килим», – промовив Нік і знову засміявся. Сполучені Штати аж ніяк не монополізували ринок підступних інтриг і таємних операцій, повідомив він Брайану. Ми, Лаймі, вже забули більше бридких пустощів, аніж ви, Джонні, їх будь-коли знали. Ми такого намутили в Індії, Південній Африці, Китаї і в тій частині Палестини, яка тепер зветься Ізраїлем. В останньому випадку ми почали мірятися в кого довший, не з тими пацанами, а вже ж. Тим не менше, ми, британці, щиро віримо в доречність плаща й кінджала, а легендарна Мі-5 починається саме там, де закінчуються її прерогативи. Брайане, я прослужив 18 років у Збройних Силах. За цей час виконував різноманітну роботу, інколи невинну, інколи надзвичайно бритку. За бортом тепер уже настала повна темрява, і зірки мерехтіли, наче блискітки на довгій вечірній сукні. Я був у Лос-Анджелесі, просто у відпустці коли зі мною зв'язалися і наказали летіти в Бостон. І то надзвичайно терміново, а я після чотирьох днів із заплічником по Сан-Габріелях фактично падав від втоми. Тому-то я так міцно і спав, коли трапилася подія нашого містера Дженкінса. Розумієте, в Бостоні є одна людина. Чи була, чи буде. Подорож у часі кбісу руйнує, і старі і часові форми дієслів, чи не так. Певного рівня – політик. Парубок того типу, що з величезною енергійністю перетирають, рухають справи залаштунками. Цей чоловік, назву його О'Бен у цій нашій розмові дуже багатий, а також активний прихильник Ірландської республіканської армії Брайане. Він уже спрямував мільйони доларів на те, що дехто полюбляє називати улюбленою благодійною справою бостонців. Тож на його руках вельми багато крові. Не тільки британських солдатів, але також дітей на шкільних подвір'ях. Жінок в автоматичних пральнях і немовлят, яких просто в їхніх колясках вибухами рознесло на шматки. Він певною мірою ідеаліст, найнебезпечнішого типу. Той, хто ніколи не побачить бійню на власні очі. Той, хто ніколи не побачить відірвану ногу в рештаку. А отже, не здатний переглянути власні дії у світлі такого досвіду. Вам загадали вбити цю людину, О' «Ні, якщо не буду конче змушений», – спокійно сказав Нік. «Він вельми багатий, але це не єдина проблема. Він тертий політикан, розумієте, і дотягується до багатьох важелів, окрім того, яким він вимішує те варево в Ірландії. Має чимало друзів в Америці, а дехто з його друзів є також і нашими друзями. Така вже природа політики, така собі гра в мотузяну колисочку для кицьки, що її сплітають люди» більшості з яких місце в кімнатах з гумовими стінами. Вбивство містера О'Бен'йона було б величезним політичним ризиком, але він має кралю-коханку на стороні. Її мені й було загадано вбити. «Як попередження», – промовив густим, завороженим голосом Брайан. «Так, як попередження». Майже ціла хвилина минула, а ці двоє чоловіків так і сиділи в кабіні, дивилися одне на одного. Єдиним звуком залишалося сонне додоніння реактивних двигунів. Очі в Брайена були ошелешеними і якимись дуже юними. Нік мав просто стомлений вигляд. «Якщо ми з цього виберемося, – нарешті заговорив Брайан, якщо ми повернемося назад, ви доведете цю справу до кінця?» Нік похитав головою. Він зробив це неспішно, але з великою рішучістю. «Я здогадуюся, друзяко мій щирий, що зі мною відбулося те, що панове адвентисти – «Називають перетворенням душі. Годі вже Ніколасу, синові місіс Гопвел, нічних підкрадань чи ліквідаційних завдань. Якщо ми з цього виберемося, це сподівання, яке я поки що вважаю доволі хистким. Гадаю, піду у відставку. І що будете робити?» Нік пару секунд задумливо дивився на Брайана, а потім сказав, «Ну, сподіваюся, я міг би брати уроки пілотування». Брайан вибухнув реготом. Замить до нього приєднався й Ніколас, син, місіс Гопвелл. За 30 хвилин тому в пасажирський салон Боїнга почало просочуватися світанкове світло. Хвилини через три вже мусив настати пізній ранок, за 15 хвилин – полудень. Лорел озирнулася і побачила, що незрячі очі Дайни розплющені. А чи вони зовсім незрячі? Щось таке було в них, щось таке поза визначеннями, що змусило Лорел стрепинутися. Вона відчула, як у неї вповзає почуття незнаного благоговіння, почуття майже на межі зі страхом. Вона потягнулася і ласкаво взяла Дайну за руку. «Не намагайся говорити», – стиха сказала вона. «Якщо ти не спиш, Дайно, не намагайся говорити, просто послухай. Ми в повітрі. Ми летимо назад, і з тобою все буде гаразд, я тобі це обіцяю». Пальці Дайни стиснули її долоню, а наступної миті Лорел – Зрозуміла, що дівчинка тягне її до себе. Вона нахилилася над закріпленими ношами. Дайна заговорила крихітним голоском, який здавався Лорел ідеальною зменшеною моделлю її колишнього голосу. «Не хвилюйтесь за мене, Лорел. Я отримала те, що хотіла. Дайно, тобі не варто». Незрячі каріочі вирухнулися в напрямку голосу Лорел. Слабенька усмішка торкнула закривавлені губи дівчинки. «Я бачила». Повідомив той крихітний, крихкий, як скляна сопілка голосок. Я бачила крізь очі містера Тумі. На початку, а потім знову в кінці. Спочатку йому все видавалося ворожим і огидним, наприкінці було краще. Лорел дивилася на неї з безпорадним подивом. Дівчинка відпустила Лорел, її рука піднялася і торкнулася щоки жінки. «А знаєте, він був не таким уже й поганим хлопцем. Вона закашлялася». Краплинки крові розлетілися з її рота. «Будь ласка, Дайно!» – промовила Лорел. У неї з'явилося відчуття, ніби вона бачить, як прозоріше ця сліпа дівчинка. І від цього її охопила задушлива, неозорна паніка. «Прошу, не намагайся більше балакати!» – Дайна усміхнулася. «Я бачила вас!» – сказала вона. «Ви гарна, Лорел!» «Все було таким гарним, навіть мертві речі! Це було так чудесно, розумієте, просто бачите!» Вона сьорбнула о той свій крихітний ковток повітря, видихнула, а потім просто не зробила нового вдиху. Здавалося, її незрячі очі дивляться тепер кудись далеко поза Лорел Стівенсон. «Дихай, дай, будь ласка!» – просила Лорел. Вона вхопила у свої руки руки дівчинки і почала їх беззупинно цілувати, немов поцілунками могла повернути життя в те, що вже перебувало поза ним. Це було так несправедливо. Померти Дайні після того, як вона врятувала у їх усіх. Жодний Бог не міг вимагати такої пожертви, тим більше від людей, що якимось чином вийшли за межі самого часу. Будь ласка, дихай, прошу, прошу, прошу, дихай. Але Дайна не дихала. Минуло багато часу. Лорел повернула руки дівчинки на місце і проникливо вдивлялася в її бліде, застигле обличчя. Лорел очікувала, що її власні очі наповняться сльозами, та сльози не надійшли. Серце її боліло від пекучої печалі, а розум обурено шарпався у глибокому протесті. Ох, ні, ох, несправедливо, ох, як це несправедливо! Перероби це назад, Боже, поверни її! Проклятий, поверни її, просто поверни її назад! Але Бог нічого не переробив. Монотонно дудоніли реактивні двигуни, і сонце яскравим овалом сяїло на закривавленому рукаві гарної дорожньої сукні Дайни. І Бог нічого не переробив. Лорел подивилася вздовж проходу і побачила, як цілується Алберт з Бетані. Алберт крізь майку дівчини торкався її грудей. Легенько, делікатно, майже релігійно. Здавалося, вони відтворюють якийсь ритуальний образ, символічну репрезентацію життя і тієї впертої, невловимої іскри, що несе життя далі перед обличчям найжахливіших перемін і абсурдних поворотів долі. Лорел з надією перевела погляд з них на Дайну. Але Бог її не повернув. Бог нічого не переробив. Лорел поцілувала застиглий схил щоки Дайни, а потім підняла руку до обличчя дівчинки. Пальці Лорел зупинилися за якийсь дюйм від її повік. «Я бачила крізь очі містера Тумі, все було таким гарним, навіть мертві речі. Це було так чудесно бачити». «Так», – промовила Лорел, – «я зможу з цим жити». Вона залишила очі Дайни відкритими. Лайнер рейсу номер 29 американської гідності мчав на захід крізь дні й ночі, переходячи зі світла в темряву і знову зі світла в темряву, наче пролітав крізь великі товсті хмари, що сунуть лінивим парадом. Кожний цикл починався трішки швидше за попередній. Через трохи більше, ніж три години польоту, хмарність під ними зникла, і саме в тому місці, де вона почалася, коли вони летіли на схід. Брайан міг би закластися що хмарний фронт відтоді не посунувся навіть на фут. Під ними мовчазним чалого кольору простором пролягали великі рівнини. «Жодних ознак їх тут нема», – промовив Руді Ворік. Йому не було потреби уточнювати, про що саме він каже. «Так», – погодився Боб Дженкінс, – «здається, ми їх випередили чи то в просторі, чи то в часі». «Або і в тому, і в іншому», – вставив Алберт. «Так, або і в тому, і в іншому вставив Альберт. так або і в тому і в іншому Але обидва помилялися. Коли 767-й полетів над скелястими горами, вони знову побачили внизу ті чорні лінії, тонкі як ниточки, з цієї висоти. Вони виганялися вгору і збігали вниз по нерівних складчастих схилах, прокреслюючи не зовсім безглузді візерунки в сіро-синьому килимі дерев. Нік стояв проти передніх дверей, дивлячись крізь врізаний у них круглий ілюмінатор. Цей ілюмінатор мав дивний збільшувальний ефект. І невдовзі Нік зрозумів, що бачить він більше, ніж йому би насправді хотілося. Він побачив, як дві чорні лінії розійшлися, помчали навкруг зазубленого увінченого снігом піка, зустрілися на іншому його боці, перетнулися і побігли вниз тим схилом у різних напрямках. Позаду них вся вершина гори провалилася в нікуди, залишивши по собі щось схоже на вулкан з чорним мертвим кратером на стятій верхівці». Ісусе, пане стрибучий, пробормотів нік і тремтячою долонею втер собі лоба. Коли вони полетіли над західним схилом скелястих гір у бік Юти, знову почала набігати темряве. Сідаючи сонце, обкидало помаранчево-червоним сяйвом той пекельний краєвид, на який ніхто з них не бажав дивитися надто довго. Один по одному вони брали приклад з Бетані, опускаючи свої віконні шторки. Нік на нетвердих ногах повернувся до крісла, де вперся лобом собі в холодну, чіпку долоню. За хвильку він обернувся до Лорел, і вона безмовно прийняла його в обійми. Брайан був змушений на це дивитися. Не було в кабіні шторок. Під ним і попереду нього нерівними рваними шматками провалювалися в яму вічності західна частина Колорадо і східна частина штату Юта. Пік і пагорби останцій, столові гори... Сідловини одне по одному припиняли існувати, коли ленкольєри своїми перехресними лініями вирізали їх з гниючої текстури цього мертвого минулого. Вирізали їх, випорювали, посилаючи все перекидом у позбавленні сонячного світла, безкінечні провалля вічності. Тут у горі не чулося ані звуку, і чомусь це було найжахливішим з усього. Земля під ними зникала безмовно, як той пил, який витирають. Темрява прийшла як акт милосердя, і, бодай, ненадовго, Брайан міг зосередитися на зірках. Він впивався ними, єдиними, що залишалося реальним у цьому жахливому світі. З лютою панічністю. Ось Оріон мисливець, ось Пегас великий, мерехтливий опівнічний кінь, ось Касіопея у своєму зоряному кріслі. Через півгодини сонце встало знову, і Брайан відчув, що його свідомість – глибоко струснулася і почала сповзати до краю власної безодні. Світ унизу щас, цілком і остаточно щас. Склепіння синього неба, яке дедалі глибшило вгорі, височило над циклопічним океаном найглибшої найчистішої чорноти. Світ з-під Боїнга рейсу номер 29 було геть видрано. А ще Брайану пригадалося сказане Бетані, якщо ні туди, ні сюди, якщо дійде до найгіршого з гіршого – він міг би послати це 767-й у піке і розбити його обгору, покінчивши з цим раз і назавжди. Але тепер там нема гір, об які можна розбитися. Тепер там немає навіть землі, щоб у неї врізатися. «Що станеться з нами, якщо ми не знайдемо тієї проріхи?» – загадався він. «Що станеться, якщо в нас закінчиться пальне?» «Не намагайся мене запевняти, ніби ми розіб'ємося, бо я просто в це не повірю». Неможливо розбитися об ніщо. Я думаю, ми просто падатимемо, і падатимемо, і падатимемо. Як довго і як глибоко, як глибоко можна падати в ніщо. Не думай про це. Але як, власне, цього досягти? Як уникнути думок про ніщо? Він присилував себе повернутися до Аркуша зі своїми обчисленнями і займався ними, часто звіряючись показниками «ІНС» поки світло в небі не почало мерхнути знову. Тепер, за його розрахунками, часовий проміжок між сходом і заходом сонця становив приблизно 28 хвилин. Він потягнувся рукою до тумблера інтеркому і вимкнув його. «Ніко, ви можете підійти сюди?» Нік з'явився у дверях кабіни менш як за 30 секунд. «Вони там позатуляли свої шторки», – спитав Брайан ванглійця. «Коли той ще навіть не встиг зайти до середини, Будьте певні», – підтвердив Нік. «Дуже мудро з їхнього боку. Вас я також хотів би попросити не дивитися вниз, якщо зможете. Але я хочу, щоб за кілька хвилин ви почали дивитися вперед. І тоді не думаю, щоб ви змогли утриматися від того, щоб не поглянути вниз. Хоча раджу вам не робити цього якомога довше. Воно там не дуже гарне». «Мертве, так?» «Так, усе». «Дівчинка також померла. Дайна». «Лорел була з нею до кінця. Вона тримається дуже добре». «Їй подобалася ця дівчинка, і мені також». Брайан кивнув. Його це не здивувало. Рана в дівчинки була такого характеру, що потребувала негайного втручання лікарів у відділенні термінової допомоги, і навіть тоді перспективи безсумнівно залишалися б туманними. Але все одно йому ніби каменем привалило серце. Йому також подобалася Дайна, і він вірив так само, як вірила Лорел, що ця дівчинка, як ніхто інший, забезпечила якимось чином їм можливість досі залишатись живими. Щось вона таке зробила з містером Тумі, використала його в якийсь дивний спосіб, хоча Брайан мав підозру, що глибоко в душі містер Тумі не був проти його використання таким чином. Отже, якщо її смерть є певним знаком, то знаком найгіршого гатунку. «Так їй і не судилося потрапити на операцію», – сказав він. «Так, але Лорел в порядку, більш-менш». «Вона вам подобається, чи не так?» «Так», – сказав Нік. «Мої приятелі реготали б з цього, але вона мені дійсно подобається. Вона трохи тонко сльоза, але має стійку вдачу». Брайан кивнув. «Ну, якщо ми повернемося, бажаю вам усього якнайкращого». «Дякую». Нік знову сів у крісло другого пілота. «Я й далі обдумував те питання, яке ви мені поставили. Про те, що я робитиму, якщо ми виберемося з цієї халепи». Тобто, крім того, що поведу на вечерю чарівну Лорел. Гадаю, я врешті-решт міг би завершити полювання на містера Обеньйона. Як мені вбачається, він не вельми відрізняється від нашого приятеля Тумі. «Дай напросила вас залишити містера Тумі живим», – докинув Брайан. «Можливо, це те, що вам варто взяти за зразок». Нік кивнув. Він зробив це так, немов голова в нього стала занадто важкою для шиї. «Можливо, варто». «Послухайте, Ніко, я вас покликав сюди, бо якщо бобова проріха в часі дійсно існує, ми зараз наближаємося до того місця, де крізь неї проскочили. Ми будемо нести вахту тут, на Марсі, разом, ви і я. Ви берете собі сектор з правим бортом і правим центром. Я візьму лівий і лівий центр. Якщо побачите бодай щось схоже на проріху в часі, гукайте». Нік вилупився на Брайена широко розплющеними невинними очима. «Ми шукаємо проріху в часі, аби яка трапиться, чи ви вважаєте, що вона мусить бути якогось більш-менш чіткого типу, друже?» «Дуже смішно». Втім, Брайан відчув, що мимовільна усмішка торкнулася його губ. «Я не маю жодного уявлення, ніяким чином вона може виглядати, ні навіть, чи нам вдасться взагалі її помітити. Якщо ні, ми потрапимо в пекло к лихій годині, якщо вона посунулася в бік або якщо змінилася її висота». «Шукати голку в копиці сіна – дитяча гра порівняно з цим». «А як щодо радару?» Брайан показав на кольоровий монітор радара RCA. «Як самі бачите, нічого, але це не дивно. Якби пілоти, які спочатку вели цей літак, отримали інформацію про цю чортову діру, вони б ніколи і ні за що крізь неї не полетіли. Так само вони б не полетіли крізь неї, якби побачили її на власні очі», – похмуро зауважив Нік. «Припущення не беззаперечне». Вони могли помітити її занадто пізно, коли вже не могли відвернути. Авіалайнери летять швидко, а екіпаж не займається весь час у польоті тим, що вишукує в небі летючих голландців. Пілоти й не мусять, для цього існують наземні служби. Перші 30 чи 35 хвилин, і основна робота екіпажу після злету завершена. Тах у небі... Він полишив авіапростір Лос-Анджелеса, лякайло система проти зіткнення вімкнута і пікає кожні 90 секунд, показуючи, що вона працює. ІНС повністю запрограмована. Це відбувається ще до того, як птах полишить землю і просто наказує автопілоту, що робити далі. З того, що ми побачили в кабіні, перший пілот з другим якраз взяли перерву на каву. Вони могли сидіти тут обличчями один до одного, теревенити про останній фільм, який подивилися – або хто наскільки попав у Голівуд-парку. Якби перед тим, як трапилася наша подія, тут також перебувала якась зі стюардес, у кабіні принаймні була б ще одна пара очей. Проте ми знаємо, що так не було. Коли це трапилося, чоловічий екіпаж вживав свою каву з данськими булочками, а стюардеси готувалися розвозити напої пасажирам. «Надзвичайно детальний сценарій», – сказав Нік. «Ви намагаєтеся мене чи себе переконати?» «Наразі мене взагалі задовольнить, бо дай чиясь переконаність». Нік усміхнувся і підступив до вікон правого борту. Очі його мимоволі метнулися вниз, до того місця, де мусила лежати земля. І його усмішка спершу застигла, а потім спала з обличчя. Коліна йому підігнулися, і щоб не впасти, він вхопився рукою за шпангоут. «Лайно на тості!» – промовив він зніченим переляканим голосом. «Не дуже гарна правда», – Нік озирнувся на Брайана. Здавалося, очі немов розпливаються на його блідому обличчі. Все життя, коли хтось казав про великий ніхріна, я думав про Австралію, але це не так. Ось де великий ніхріна, прямо внизу. Брайан знову на швидку звірився з ІНС і штурманськими мапами. Він ще до того зробив на одній з мап позначку червоним колом. Зараз вони були на межі входження в повітряний простір, що його окреслювало те коло. «Ви можете робити те, що я прохав». «Якщо не можете, просто скажіть. Гордість – це розкіш, якої ми не можемо собі...» «Звісно, можу!» – промив ревнік. Він відірвав очі від велетенської чорної котловини під літаком і вдивлявся в небо. «Хотілося б мені тільки знати, що я шукаю». «Гадаю, ви її впізнаєте, щойно побачите», – сказав Брайан. Зробивши паузу, він додав, «Якщо її побачите». Боб Дженкінс сидів, міцно щепивши на грудях руки, наче змерз. Почасто йому й було холодно, але то був не фізичний холод. Мороз надходив з його голови. Щось було не так. Він не знав, що саме, але щось було хибним. Щось було не на місці. Чи воно загубилося, чи забулося. Помилку було вже зроблено або буде зроблено. Це відчуття діймало його, наче якийсь блукаючий, непіддатний розпізнанню біль. Те почуття неправильності вже майже викристалізувалося в думку, та потім... Відстрибнуло геть, неначе якесь маленьке, не зовсім ручне звірятко. Щось не так, або не на місці, або загубилося, або забулося. Попереду нього втішливо пестили одне одного Алберт з Беттані. Позаду Боба сидів з заплющеними очима Руді Ворік, губи у нього ворушилися, в кулаку були затиснуті кульки вервиці. По той бік проходу Лорел Стівенсон сиділа поряд з дайною тримаючи руку дівчинки, ніжно її гладячи. «Не те». Боб підняв трохи шторку біля свого крісла, визернув у вікно і знову її засмикнув. «Дивитися на таке не допоможе раціональній думці, а тільки зітре її. Те, що лежало під літаком, було повним безумством. Я мушу їх застерегти, я повинен». «Вони летять уперед, за моєю гіпотезою, але якщо моя гіпотеза є дещо помилковою і небезпечною, тоді я мушу їх застерегти». «Застерегти їх щодо чого?» Знову воно потрапило у світло його сфокусованих думок та потім відскочило геть, ставши лише тінню серед тіней, але з блискучими дикуватими очима. Зненацька він розтібнув ремінь безпеки і підвівся. Озирнувся Алберт. Куди ви зібралися?» «У Клівленд!» – буркнув Боб і вирушив по проходу у хвіст літака, все ще намагаючись відстежити джерело того свого внутрішнього сполошного сигналу. Брайан відірвався очима від неба, в якому тепер знову з'явилися ознаки світла, достатньо надовго, щоб кинути погляд спершу на показчик ІНС, а потім на коло на своїй мапі. Вони вже наближалися до дальнього пругу цього кола. Якщо та проріха в часі все ще тут – Невдовзі вони її мусять побачити. Якщо не побачать, йому доведеться взятися за штурвал, повернутися назад і повторити це знову трохи іншим курсом, на трохи іншій висоті. Це зіграє пекельний жарт з їхнім запасом пального, який уже є вбогим, але оскільки вся ця справа, мабуть, безнадійна, це не надто важливо. «Брайане!» – нетвердим голосом озвався Нік Брайане, «Здається, я щось бачу». Боб Дженкінс досяг хвостової частини літака, зробив розворот на місці і повільно минаючи ряди порожніх крісел, вирушив по проходу назад. Проходячи повз них, він дивився на речі, які лежали на сидіннях, і на підлогу перед ними. Сумочки, окуляри, наручні годинники, один кишеньковий годинник пара подряпаних металевих серпиків. Певне набійки з підборів, зубні коронки, обручки, щось тут не так. Хіба? А чи насправді, чи це лише його перетружений мозок, люто дрочиться через ніщо? Ментальний еквівалент утомленого м'яза, який не перестає смикатися. «Оближ це. порадив він самому собі, але не міг. «Якщо щось дійсно не до ладу, чому ти цього не бачиш? Хіба ти не розповідав хлопчику, що дедукція – це твоє м'ясо і пиття? Хіба ти не написав сорок детективних романів, і дюжина з них дійсно є доволі добрими?» Хіба Нью-Гейт Календар не назвав твою сплячу Мадонну шедевром логіки, коли він... Боб Дженкінс став як укопаний з виболошеними очима. Вони прикипіли до крісла під правим бортом у передній частині салону. Там знову в повнім відрубі, що сили хрупів той чоловік з чорною бородою. Те сором'язливе звірятко в голові Боба нарешті почало боязко виповзати на світло. Тільки було воно не маленьким, як йому спершу думалося... Це була його помилка. Інколи ви не здатні побачити певні речі через те, що вони занадто дрібні, а інколи ви їх не бачите тому, що вони занадто великі, занадто очевидні. Спляча Мадонна. Цей сплячий чоловік. Бобру столив рота, спробував крикнути, але жодного звуку не вийшло. Горло йому перемкнуло. Жах. Ніби якась мавпа сівся йому на груди. Він спробував знову закричати, але спромігся не більше, ніж наздавлений писк. «Спляча Мадонна – цей сплячий чоловік. Вони ті, хто вижили, всі тоді спали. Зараз, за винятком цього бородання, ніхто з них не спить». Боб у розтолив рота, знов намагаючись закричати, і знову нічого не вийшло. «Святий Ісус-Еранковий!» Ранковий прошепотів Брайон. Проріха в часі лежала приблизно за 90 миль попереду, найбільше як за 7-8 градусів правіше напрямку літака. Якщо вона й сунулася, то сунулася не дуже. Брайан гадав, що це крихітне відхилення є наслідком якоїсь дрібної навігаційної похибки. Така собі ромбоподібна діра в реальності, проте не чорна порожнеча. Вона пульсувала приглушеним рожево-фіолетовим світлом, схожим на полярне сяйво. Поза нею Брайану було видно зірки, але вони також мріли. Широка біла смуга пари повільно тягнулася чи то всередину, «Чи зсередини цієї завислої в небі діри?» Вона скидалася на якусь химерну атмосферну автомагістраль. «Чи можемо летіти всередину просто по ній?» – схвильовано подумав Брайан. «Це краще, ніж радіомаяк». «Ми впоралися», – вигукнув він, ідіотськи зареготав і потряс піднятими кулаками. «Вона мусить бути милі дві завширшки», – прошепотів Нік. «Господи, Брайане, як ви гадаєте, скільки інших літаків пролетіло крізь неї?» «Не знаю», – сказав Брайан але готовий закластися своєю рушницею і собакою, що ми єдині, хто має шанс повернутися. Він вімкнув інтерком. «Леді і джентльмени, ми вже знайшли те, що шукали». Його голос іскрився тріумфом і полегшенням. «Я не знаю точно, що відбуватиметься далі, чи як, чи чому воно відбуватиметься, але ми бачимо дещо, що має вигляд надзвичайно великої лазівки в небі. Я збираюся провести нас прямо крізь неї». «Ми дізнаємося, що поза нею, разом. Наразі я хотів би, щоби всі ви пристебнули свої ремені, безпеки і...» І от тоді вже Боб Дженкінс шалено кинувся бігом по проходу, викрикуючи на всю силу своїх легенів. «Ні-ні-ні-ні, ми всі загинемо, якщо ви полетите в неї! Повертайте назад, ми мусимо повернути назад!» Брайан крутнувся в кріслі і зустрівся з пантеличеними поглядами з ніком. Нік розтібнув на собі ремінь і підвівся. «Це Боб Дженкінс», – мовив він. «Схоже, він накрутив себе до неабиякого нервового зриву». «Продовжуйте, Брайан, я його вгамую». «Окей», – сказав Брайан. «Просто тримайте його подалі від мене». «Не дай бо, він схопить мене в якийсь недобрий момент і спрямує нас у край цієї штуки». Він вимкнув автопілот і взяв управління Боїнгом на себе. Делікатно нахилилася на правий бік підлога, коли Брайан почав підвертати літак до довгої, сяйливої продуховини попереду. Та немов плавом посунулася по небу, поки не перемістилася точно по центру перед носом 767-го. Тепер Брайан розчув якийсь звук, що змішувався з дудонінням реактивних двигунів. Глибокий пульсуючий гул, наче якийсь велетенський дизель на холостому ходу. Коли вони наблизилися до парової ріки, вона текла в ту діру, не з неї. Тепер він це побачив. Брайан почав розрізняти спалахи кольорів, що пливли в ній. Зелений, синій, фіолетовий, червоний, цукерково-рожевий. «Це перші справжні кольори, які я побачив у цьому світі», – подумав він. Позаду нього Боб Дженкінс промчав через перший клас, далі вузьким проходом, що вів до сервісної секції, просто чекаючи руки Ніка. «Легше, друже» заспокоював його Нік. «Тепер усе мусить бути гаразд». «Ні!» – дико виривався Боб, але Нік тримав його легко, як людина може тримати непоступливе кошеня. «Ні, ви не розумієте, він мусить повернути назад, він мусить повернути назад, поки не пізно!» Нік потягнув письменника від дверей кабіни назад у перший клас. «Ми просто сядемо тут, міцнісінько пристебнемося ременем, егеш?» – примовляв він тим самим заспокійливим, приязним тоном. «Бо може бути трішки труська». До Брайана голос Ніка долітав лише якимось слабенькими, розмитими звуками. Увійшовши в той широкий потік пари, що спливав у проріху в часі, він відчув, як велетенська надзвичайно потужна рука вхопила літак і завзято потягнула його вперед. Брайан вловив себе на тому, що думає про те витікання повітря під час рейсу Токіо-Лос-Анджелес, про те, як швидко воно виривалося з діри в герметичному корпусі. «А тут ніби весь цей світ, чи те, що від нього залишилося, витікає крізь цю діру», – подумав він. А потім раптом згадалася та дивна, зловісна фраза з його сну – «Тільки летючі зірки». Проріха тепер висіла точно по носу Боїнга і швидко зростала. «Ми проходимо», – подумав він, – «допоможи нам, Господи! Ми дійсно проходимо в неї». Боб не перестав відбиватися від Ніка і тоді, коли той, затиснувши його однією рукою в кріслі першого класу, другою намагався застібнути на письменнику «Ремінь безпеки». Боб був маленьким, сухорлявим чоловічком не більше як 140 фунтів вагою, в намоченому стані, але паніка розпалила його, створивши надзвичайно важку проблему для Ніка. «Все з нами буде цілком добре, друже», – примовляв Нік. Нарешті він спромігся заклацнути на Бобі «Ремінь безпеки». «Коли ми пролетимо крізь неї, хіба ні?» «Ми всі спали, коли вперше пролетіли, кляти ви ідіоти!» – заволав Боб просто в лице англійцю. «Як ви не розумієте!» «Ми спали! Ви мусите зупинити його!» Нік закляк, лише трохи не встигши рукою до власного ременя безпеки. Те, що сказав Боб, те, що він намагався сказати перед цим, раптом вдарило його, наче цеглою привалило. «Ох, Боже, милостивий!» – прошепотів він. «Боже, милостивий! Про що ж ми думали?» Він виплигнув зі свого крісла і кинувся до кабіни. «Стоп, Брайне! Завертай назад! Завертай назад!» Наближаючись до проріхи, Брайен вдивлявся в неї, майже як загіпнотизований. Жодної турбулентності, але те відчуття велетенської сили, того повітря, що немов потужна ріка мчить у цей отвір, зросло. Він кинув погляд на прилади і побачив, що повітряна швидкість Боїнга стрімко підвищується. Та тут почав кричати нік, а вже за мить він опинився позаду Брайана і вчепився йому в плече, сам втупившись у проріху, що розбухала перед носом авіалайнера, виграючи в англійця на щоках і лобі дедалі густішими кольорами, роблячи його схожим на людину, яка в сонячний день задивилася на вітражне вікно. Те монотонне бриніння – вже перетворилося на грізний громовий гуркіт. «Повертайте назад, Брайане, ви мусите повернути назад!» Чи має насправді нік причину для того, що він кричить? Чи паніка Боба виявилася заразною? Часу на прийняття рішення, ґрунтованого на будь-яких раціональних підставах, уже не було. Тільки якась часка секунди, щоб спитати в безмовного цокотіння інстинкту. Брайан Інгал вхопив штурвал і вивернув його жорстко вліво. Ніка кинуло через кабіну наш пан Гоут. Канудливим тріском озвалася його зламана рука. Речі в пасажирському салоні, що були, повивалювалися з горішніх багажних відсіків. Коли Брайан завертав на злітну смугу в Бенгорському міжнародному аеропорту, тепер розлетілися знову, лютим градом молотячи вигнуті стіни. Рекошетом відскакуючи від вікон, чоловіка з чорною бородою капустяним дитятком викинуло з сидіння, він устиг лише раз щось пронизливо мекнути, перш ніж його голова зіткнулася з підлокітником крісла, та й упав тут же в проході, незграбним мішком серед плутанини власних рук і ніг. Бетані закричала, і Алберт обхопив її, міцно притиснувши до себе. За два ряди позаду них, коли бідним криво просіло сидіння, Руді Ворік ще міцніше заплющив очі, сильніше стиснув свою вервицю і почав молитися ще швидше. От тепер почалась турбулентність. Боїнг 767-й перетворився на крилату дошку для серфінгу. Його хитало і підкидало, і просмикувало крізь настійке повітря. Руки Брайана на мить втратили штурвал, але він вхопив його знову. В той же час він до межі відкрив дроселі і турбіни літака відповіли гарчанням такої потужності, яку часто можна почути поза діагностичними ангарами авіакомпаній. Турбулентність подущала. Літак нещадно кидало вгору і вниз, звідкись долетів перед виск перенапруженого металу. У першому класі, вчепившись у поручні крісла, сидів Боб Дженкінс, заціпеніло вдячний англійцю, що той спромігся його пристебнути. Він почувався так, ніби хтось скажений прив'язав його до стриб жердини з реактивним двигуном. Літак зробив черговий великий стрибок, Гойднувся майже до вертикалі на ліве крило, і в Боба вистрелила з рота його вставна щелепа. «Ми влітаємо в неї, Ісусе, милий, ми влітаємо!» Він цього не знав. Боб знав тільки те, що світ обернувся гупотнявим, брикливим кошмаром. Але сам він поки ще в цьому світі. Наразі, принаймні, він поки ще в цьому світі.